مختار محردن کو دمولانا عبدالباری سے دورہ تفسیر قرآن پین ساتھ نمبر کیسد جب پر ٹوپا ہے محلہ پر از زی مسجد کی فتین ست اور پچار ست دوزار نو کی شہر ہے دیدو دو پتہیات ست ہے اشاہ سنت کیسد اینڈ سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمن بلازان از دیمین چوک جنگیر اور اوٹ سوابی فروف رائٹر انوار شیر توہیدی موبائل نمبر زیرو کار فلمیت دببر و کوله دی سووت نه د کړی په دقرآان کې جا هم یا راغلیدته ماه غ لم یادې آب هممل اوورین چې نو راغلی دد مشرانوړو بهنو ته هم لم یاې رسولهم او کهد نپی پې پیغمبر خپل په هم له منکروونه نودي د اغلاه ناشنا ګړون پیغمبر پې غمبر نهپېژې او که نه د قرآن مجید د حکانیتوته نه د ام یکولونا یعنی پدوڑ خپوا دی خوزدین نی ام یکولونا بلکی وائی دی بیهی جننا تنچے بدا دے لیون توب تے لیونے دی بل جاہا ہم لیونے ندے بل جاہا ہم بالحق بلکراغلے دی دبا په فا اکسر ہم لیل حق کاری ہون اکسر پدے کی حق لر بد گرنون کی دی اکسر پدے کی حق لر دا گرنون کی دی فیدہ دے چی تاوی بیا خو خلک رکھتیا ہوئی وی دیو تے لیوانے او ی اللہ لیوانے ان دے خور احتیاو وے اچر احتیاو وے تبہ بہ خلق دے لیوانے وے ولا ویتباع اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر شیخ القران رحمہ اللہ دے پنڈے جواہر القران کی معنی صحیح وے ولا ویتباع الحقو کچریتا بھی شحق یعنی رشتینے ذاتہ احوال ہم دے دفایس لفاسدتی السماوات والاردو دخوا مخهان به اسممانوناازمکه ومن فیهن نه اوهغ چې پهدي کي د لدي کم فش دی, دی, دی, دی الله غسې فیصلی شروع کې داسمان دا مکه پروونشي بالا تهنا هم بیسې کیم بلکې مونږ را وړی د ته نسیت د په هماند کېیمد د د خپل نسیت نه موریزونه مخړهون کدي هم ت اللو هم خاررج آیاته غړی دد نه مضدوي دخره جورب خیرون نه مضدري درف ساده ډیره بهتره وهو خير الرازقين دا الله ډېر بهر درې زکوړ کوون کونه و انکاله ته دوهه مل الصراط المستقيم خرابلی د لارې نه کیتا و ان الذين لا يؤمنون بالاخره کېنه نا ګسان دې ایمان نه لري باخره ان الصراط لنا کېبونه نه اغښتوم کړي ولو رحمناهم طفيف الدنياوي څنګه رحم ما بهم من چې په دې باندې ستګلیو لاله جو په طغیانهم د د د لکیږ پ خپله یا کشي کې یامهونه حیرانو پریشانه اشاره ده هواقحتته چې په مککی والله مسلت شو وکه د خنا ب لاذابمونګ نیلو د بااب سرا خو فته لربهم لرب بهیم جز خپل ر ته فته لربهم لرب بهیم د دا بداریونهلا د خپل ر او ما ته زر او ن جززي وکړه الله ته مما کې وراو د نبی صلی الله تعالی وسلم بخیرودو جنہ کحت مسلد شو تر دې چې غلطه ختم شو باران بندو او چې اپره نخل کو سره بای کاټو کو دا دومره سختې پیتی لري شوې تریږي او شو بیا ایمان رانل ما الله هغه د اشاره کوي چې پکاره خداوا دې ډور سختې لیدلې نو دې ایمان دې له ایمان رانل پکارو خدا دا ډیر ظالمانو چلاته یزین نکړه حتی تر دا فتحنا بابان شرافان ازمان پا دروازه دروازا زا عذابین شدیدین خاونده ده سخت عذاب مراد ددینه یا خوی واقع ده بدر ده چې ده بدر پرس بسخت عذاب پا دیراشین یا فتح ده مکی ده شا غب ددی ده پار سخت عذابین او یا مراد دو سخت دین ازا هم فیه مبلسون ده کې دیبای پا دی که ناومی دا و هو اللذی انشاء لکم دیزانا پین زمباب دی که ادلاک لیا کلا د الله کلیه ذکر کوي محزا کلا اعترافیا او تفریف دعوی باندې پنه فید ولت سره بیا تخریف او خرفین او هو الذی انشأ لكم السما دا الله غزا ته چې پیدا کړی دي ساسو لپاره غوونه ولبصار او سترګي او زدننا قلیل ما تشکرون ډیر لک دا غته تاسو شکر ادا کوي او هو الذی دا الله غزا ته زراکم فلاردی چخاره کړی یې پسمککې وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بِاللَّهِ تَبَجَّمَ کولي شي وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ دَالله غزا ته جو ندی کولم لکول کین وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ندی الله په کې د اختلاف د شپې او د ورځې افَلَا تَأْكُلُونَ آيَاتَ سُدَاكَ لَنَكار نخلې بل زجر په انکار د باس بعد الموت باندې بلک وای دی مصلما قال الاولونا فشأن نهغي چې ویلو په خوانو په خوانو سبلو اودې قالو وای اذا د پخوانو قول پایت نمبر 35 کې ذکر شو انده دیر ما آیت کې د پخوانو قول ذکرو هغه کې هغه وی آیا ایتکم انکم ازمتم وکنتم غرابن و ازمن انکم مخرجون یعنی هغه د قیامت نه انکار کړو او دیم انکار کوي قالو ویدی ازمتنا کله چې موږ مړ شو وکنا طرابن شو خوری و ازمن او هډو کې اننا لمغوسون مبياب موږ را پورته کولی شو لا کذو ادنا نحن یقینا موږ سره واده شهيدا په اواभावना مشران زموږ سره ها زادا من قبل د پخوانا پخوانو دا واده کیږي دا واده کیږي زموږ سره چیرې بیا برابر پورته کیږي بیا برابر پورته کیږي او د دې حقیقت سره ان ها ذا الا ساتیر الاولین مليلا مگر د پخوانو او دروغ د پخوانو دا د پخوانو را رواني موږ یوول دي چې بیا جون قل <کلتا> دوایا لمن الارض و چه اختیار کده زمکا و من فيها او هرڅ جپدی کری ان كنتم تعلمون کتاسو پوی گئے سيقولون لله زر دي چدي دوی الله اختیار کدي نو قل دوایا فلا تذكرون آیات اسنس یت نکبل وای قل دوایا مر رب السماوات السبع سو ګرب دوه اسمانونو و رب الارض العظیم و رب دارش دیر لوی سيقولون لله زر دي چدي دوی چ الله ولا فلا تتكون متواته ایتاسو ځان نه بچوید الله نه قلت اوه هم بیا دی ملکوت كل شی سوګ د هغه ذات چې د غلاس کی بادشاہی داریا وسیدا او هو یجیرو او د الله پناه ور ولا یجار او پناه نشور خلاف دا هیڅ جاتا ان کنتم تعلمون ک تاسو بوئ غي سیقولون الله زر دې چې دی بوئ ی الله احتر کیږي دا ټول قارون الله کوي مقل دو یا فناتصرونا کم طرف ته دربان اجازه وکړې شه کم ښه آړو لکیږي د حق نه بلاتینام بالحق بلکې راولې د موږ دیت حق وان هم له کاذبونا دید دروځن دی دی دی متخذ الله من ولادین تفرید دمسلی په دې ټول باندې يه احتियार مند الله دین اسمان زمکا او د د اس د الله دین متخذ الله مدنیوله الله رب ال عزت سوگ نائب نه تهاجت نشته نو و ما کان ما هو من الاین او نشته ده الله سر سوگ لایق ده بندګی برابر هم ده الله سر سود نشته کبه اذن ذهب کل الاین دغه وخت په بوتلو هر یو الای بما خلقا هغه مخلوق چې پیدا کړو مطلب سره قبل الای وه دا بس مخلوق پیدا کړو او مخی لدین فی عقدا چھ براخد تہ ایدارمن اللہ دین دی کی یوشی بل جانہ پیدا کڑے او چھ کلہ خپل مخلوق پیدا کڑے نہ غبی جدا کلو اچھ جدا کلے نہ بیا پدیو دبل جکلا ولا لا با زہما لا با زن حضور او با ز پ با ز بانی زورا ورشیبو با ز پ با ز بانی نو چھ کم کم زور شنہ بیا الہ نو نو نتیجت دی تراوا تھا سُبْحَانَ اللّٰهِ طَاغِتَ اللّٰهَ مَايَصِفُونَ طَاغِنا چې دې بیانې عالم الغيب والشہادہ واد دغ الله په پدوخ غاراو فتعالى او جذب هم ما یشرکون طَاغِنا چې دې الله سره شریک کئ قل د رب اذن ربا اما تریني کته خیماتا ما حا غاظاب یو ادونه چې دې سره واده کولې شي او رب اذن ربا فلا تجالني في فل القوم الظالمين امام گردوا په کوم ظالم کی مطلب دا دی چې کله تا بدې عذاب راولي انومات نه بچ سات او بل مطلب دا چې مرګ سبب د عذاب نه بچ ساته چې هغه ظلم به او شرک دی لکه حدیث ده د ترمذی نبی علی السلام بدعا کولا وا اذا اردت فن ناس فتنه فقبزنی الیک غیر مفتون الله کله جته په یو قوم دا عذاب اراده وکي نو ما او쨌 کا مخ کې دا غنانه چې کمه غناده وځنه په دې عذاب راځي باقي غناکه دا اعتقیدونه مخ کې مخ کې الله مازان ته پورته کړه نو رب ی زماره با فلا تجالني ما مگردا في القوم الظالمين بقوم ظالمانو کې و ان او مونګا لا پدي نوریا مي انوريک او حيتا ما ها نیدهم چې مونږه وعده کوي سرل قادرون قدرت والے یو اذف باللتی یعنی پدې قدرت وله چې ستا په جون کې بدیه یا صاحب راوډه اذف باللتی دبا کا باغ خبری سرا هيا احسن وجا وخستدا السیاتا بدیله شرک لرا نحنو عالم بما یصفونه موږ خپل وګ باغ چې د بیان ی یقل رب ربی ازم رب اعوذ بکا زپنانی سمضا سرا من هم ذات الشیاطین شیطان شیطاننا اوضو ب کا پهېسمب دا سرهربې ماار به ان ی ضرورونې چېد حاضر شي معته تر دی پورې ینید غفلت کې پراتې تر دی ذا جا خده هممل موتو چې را شي یوتن د دی ت مګه واپس کې معلاه لالی عملو سوالان دپاره جاماللو کممنی فيما پهواسه کې تک تو چېما پرېښود دي کلله ا ان کلمۃ دا یو خبردا هو قائل اچدید وینکداغي ومن ورائهم او دایمه خدا پر ځکه پرداه الایو میوباسون تر غریزي پوری چې خلک په کې بیا را پورته کولی شي خلک یو خبر ور دی آیت دلالي بیان القرآن ډیر بهترینه حاشیه هغه وګړي دي ځانل الله وی چې کله د مجرم نه تیم کی روح غسلے کی گئی نا ارجعون ما واپس کا وی دا ولی ہوئی زکا د لاوی دیزائی کی دیخوا اوی حالت دا زنگدن شروشا نووی دتا انکشاف کی د دا اغی عالم چکم دا دے روان دیوش نووی دے بالکل زن آغی کی گئن نا دے ما واپس کا مانا دا دے چا خطلی کی نیشو الله مال وی اللہ ما راکا محلت نے تعبیر اکپ ارجعون ساروین او صلح دیو اپسی غواری ایساری دل صلح غواری دیو ایلا علی آمل صالحان فیما ترکتو شاید چیزنی کملو کم باغی کسی سکی چماپری خودی دی خلاوی کاللہ ایچ چریدہ سنشکی دے ایچ چریدہ سنشکی دے انہا کلمتن دایا و خدرہ دا ہوا قائلوها چی دے دے بای ان کے داغی ایچ چریدہ ما مایو مطلب خدا دی چې دې دروغ وي کوه تاسو نو بیا ګناه کوی دې مطلب دا دی چې دا صرف د دخلی ارمان دی او دی ته په حقیقت نه میراویږي او نه نو واپس کیږي همو ولاهم او دای مخدا پردہ خونیو یو دا الا یوم ی باسون تر هغه پوری چې خلک به بیا را پورته کولی شي امام مجاهد رحم الله وایي حجاب بینهم وبین الرجو الالدنیا د د یو دنیا ته را و را واپس کیدو دا د پردره امام زهاک رحم الله اوئ البرزخ ما الموت ال الباس برزخ د مرګ نه اخلي تر بیا را پورته کیدو پوری دی جون توی جون د برزخ دا څنګه دی حقیقت څه دی الله بفی علی جواهر القران کې د پندای شه القران رحم الله اوئ موت کې بعد دنیا میں آنا محال هي کیونکہ اب و عالم برزخ مې داخل ہو هوچکه ہیں وس دنیا ترات نه دایي محل دي هغه عالم برزخ ته ورتلي دي دا دایي چوي په بلای نه استه کله وي د قبرستان غټونو کې ګرځي قبر خو کې ګرځي هاه کله وي کور تر ازي هادا په کلا شدا کور تر ازي هغه خپل وظیفه مده کوي هادا دروغ وي الله د دې ترمن د پرده دا و همين ورائهم برزخ نه لا يومي باسون الله پرده دا او دی و نه راپور د کیږي کلا کلا او اضی کو ور دوین فایضان فغف السور اللہ درو گو قیامت پوری بیان شراف دین او جدی قیامت کراس نو بیا ودا روح دی بدن تراشی او قیامت کی برابر ور دشم فایضان فغف السور کل جبو کے والے جبش بیلیک فلا ان صاب بینهم نو بین سبنا ددی تر مندا سم مطلب نسب نو خhlasین نشته جوزل پک اللہ پیدا کړه د نا خوبین مطلب دا د نبی نسبنا فائدہ ور کون کی پیدا ا دې باندې دلیلو د سوره ابصا آیتونه دي چې یوم یفر المرء من اخيه وامه وابهه طولنا بتفین فلا انصاب بينهم ان بين سبنا فائده ور که ان کی د دې تر مندا پرز د قیامت ولا تسالونا ان بعثت پوسکولشی اے تیر زده بدین چې سوره الصفات کې وایي چې د پوس بکای وایي وایي اجتماع آیات نه دي چې د پوس بکای دل دوی تاسو باندې شي کولې جوابونه دادی چې دا قیامت مختلف حالات دي کلب تپوس کې یا کلب نه کوي دیمنا امام قرطبي رحم الله هغه عبد الله بن عباس نه نقل کړي چې مراد د دې ځای نه ډومبنيش په لیدا چې د ډومبنيش په لیدا نه پاسه ځکه دا بر ډیره د hebat پی تر هلاله کپورې او تربیار اپورتکې دوه پوری زماناته مراد ده چې ډومبنيش په لیدا او هله شینو کې او داغې نه پاسه د دې مش نه مخ کې ديبت تپوس نشي کولې نولا تساؤلونا تپوس کوله لده اوبلنا فمن سا قلت موازینو او اغا سوک جس پکشو طول فمن سا قلت موازینو اغا سوک چې درمشو طول دنیکو عملون داغا داغه اولائی که هم المفلحون دغا کسان هم دي کامیاب ومن او اغا سوک خفت موازینو چس پکشو طول دنیکو عملون داغا نفا اولائی کاللزین داغا کسان دی خسرو انفسا هم چې تاوانیک لخفل دان فی جہنم خالدونا پا جہنم کی بدئی ہمیشہ تلفہ جوہاں مندار سازیب مخونو ددی لرؤور فہم فی آکالی ہون او دیب پدی کی بد شکلا علم تکن آیاتیں اللہ بوئی آیا نو آیا تنظم تطلع علیکم جلس لکی دل پتاسو فکنتم بیہاتو کذبون پتاسو وطن اسبت در اوکڑو قالو وای بدی ربنا آیا زمانگا ربا غلبت آلینا شکوتنا غالب شیو پا ممبانی بدبخت یکنا کو منظالین اومونږ یوقوم کومان عرب بهنا زمونګهاربه آخررجنا منها اوبا سمون د دینا په ان او دنا کومون بیاره او ګرضدونو په اننه ظواالمون هم به یظالمان کاسهوفیا الله بدي توی کوریشي پهې جاننم کې وله تو کلمونونه ما سره خبرېمه کوئ ان هوکان فریکوم منې و ډله د بندکانوزه یوقولونه چې د بهرب بنا به آم نه منغمان لهنا بخهو کومونکه وررحمنا رارحمو ک پهمونږه په انته خیر او رارحمینتی ډیر بهتر در هم کوون کوناسط تخص تو مو انیول تاسودا خلک سخریان پټوکوو سره دی سرمتو کې شروعکړي حته تر دی پورې ان سوکم چې هیر ک تاسوونه د مشغلی خپلی ذکرې زما او کوم من هم تزهه کوون تاسوته خندا کوله انې جزایته هم ما بدلور کړه د ایل اران نن ناز به ما صبر په سبب د صبر دای هغه بدل ساده ان هم هم الفائزون تی به شګم دای دی کامیاب دایب کامیاب ه می سبب را قال ابوي الله يا فرشتان د ملک په ذریبه باندې کاملابسهم فل ارضی صورت یې کړی تاسو بسمکا کې عدد سنینا دشمیر دکلوننا ندره هبت دو جنبدای وای کالو های بدای لبسنا یومن مندرنگ ترکل دی او رضا او باز یومن یا بازی صدر ازین پس علیل آد دینان تپوسک دشمیر کون کنا کالا ابو الله اللہ اللہ بسم کتاسو احنا دی ترکل اللہ قلیلا مکر لگ لو انکم کنتم تالمون کچر تاسو پویدائی نتاسو بدا سگاڑی وڈی نویلی یا لو انکم کنتم تالمون کتاسو پویدائی شده کیامت پر دسور سختی نتاسو بدا کفور شرک مګ او چې دا غیده وژن نن دې زکه ګډ وډی ا فاحسبت مننا ما خلقناکم آیا تاسو ګومان کړی ده چې موږ به راګړی او ابسان بیکارا او انکم الینا لا ترجوون او دا ګومان کړی چې موږ ته نه شي راپاس کولې دا ډوړه خبرې غلطې دي ډوړه ګومانونه به زایا دي ما ابس پیدا دا نه مقصد لمه پیدا دا کړی او ما ته بخا مخاره او بس کیږي او زه به تاسو کوم وقال الله الملك الحق دیر چې د دی الله چې مالک درښت نه لا اله الا هو نشته لا یو بنده غي مگر دک الله دی رب العرش الكريم چې رب د عرش عزت منلي ومي دوما الله اله الاه اخره سوره ختمه نه باخره کې در ټول سوره خلاصه ذکر کوي چې ومي دوما الله اله الاه د الله سره اله بل لا برهان له نو نشته ده ده سره هیڅ قسمه دلیل پدې باندې ما کرا چې ده نفي لا پسياق ده نفی کرا شي او همو فائدتين لا برهان له به نشته ده هیڅ قسمه دلیل ده سره پدې باندې بالکل دلیل وسره نشته اگر گدې ډېر کتابونه پیش کړي چې فلان کی کتاب لیکلی دي یا رسول الله ویل جايز دي او فلان کی لیکلی دي چې يا محمد ویل جايز دي نو په طريقه د عبادت سره الله بالکل بس دليله سره نشته او یاره خو په مینه باندې په شوق معې هلکهوللی داس الفااد وای ک پو د شرک دی د میری دپارره دروک ځکه نه در په ووایه یا رسول الله تهصد د وور سااج دی چې کل یا رسولله کلو یا محمد او در لمه او دا چل هغه چللی داسې قسم الفاظ چې کمزور کمزورې سړی یو نپ سړی د هغه دا کې د خرابدو ذریه ځي نو نهدي ویل امাইয়া دو ما لا اله الا الله ناخرا او سوجرا بليد الله سر اله بل ولا برهان له به نشته ذل ريس قسمه دليل پدي باندې فانما حسابه عند ربه يقينن د حساب د ترب صحه دي يعني الله به سره د دَدَ حساب کوي انه لا افلح الكافرون لكن انكامي ابي كافر الكافر اغا چاته وي چ نه بغیر بل ترمدت شوي و قل او تويا رب اغفر يا رب بغناو كي وار رحم رحمکی وان تخیر الراحمین پیډېر بهتر رحم کوم کوونکونا امتیازات د صورتونو دا صورت ممتاز دین د اوصاف د مؤمنانو دین د صورت ممتاز دین قاعده دلائل اعتراف یوه چې مشرک بخپله باغی بن اعتراف کوي چې دا کارونه د دی دریم دا صورت ممتاز دی پناکار حال د مشرکانو سلورم دا صورت ممتاز دی په ذکر د برزخ باندې پینځم دا صورت ممتاز دی په دی جمله باندې جمعیدو مع الله اله الاه اخر لا برهان له به یو سره بغیر د الله نه بل تر امدد سے وای د سره په دې باندې هیڅ قسمه دلیل نشته دی د آیت خصوصیت د دې دی سورته دی. داسې خبره بل سورته نه ذکر کړي په آخره دعوانا علی الحمد لله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها سورۃ وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين <تصفيق> سورۃ النور مکی سورت دی مدنی سورت دی یوسل دین دی په نزول پس د صورت حشر نا عربه د سورۃ دمح کې سردا دی چې مخ کی سورت کې صفات د مومنانو بیان شو خصیفتنا دی سورت کی مومنان منع کئی داغا ناکار صفاتنا دیم دا چه سورت حج کی صفات دا مشرکانو ذکر کردو سورت النور کی دا سوری مومنون کی صفات دا معاہدینو ذکر کردو نو دی صورتت آخر کې بکر کوي صفات د منافقانو ګم دا جمعخ کې صورتت کې دعغ توحید تو ه دلیلی او نقلیو سران کی او نکلی او سره د صورتت کې او قعدده او قانون بیایان ئ چې کله د مسله بیانې نو بدنامه بدربان خلک لګي په دبدنامه نه د بطکی دوه په اړه په طریقه صحیح نو دې صورت کې هغه چل خي بلدا دا چې په صورت کې مخ کې صورت مؤمنون باقی آخیری لفظو انت خیر الرحیمین تیر ډیر لوی رحم کونکے دٹولو رحم کونکونا تیر دیر لوی رحم کونکونا تیر دیر لوی رحم کونکونا تیر انزلناها دا سورت الله مارا لگلده نو دائی در دا رحم اغلوی نمونا دا ډېرلې مہرزانہ زکدای چې د معاشرې د پاکیې د لپاره یو ځې صورت را لګولې بل باغ صورت کې داوود توحید ذکر وا لا اله الا هو رب العرش الکریم بیا اوسالش برخې مې یاد کین نا پڑی صورت کی دے دعوی وضاحت کی پڑی طریقہ چلائک دے عبادت بغیر دے اللہ نبل سوپ نشتے زکا جی پٹولو انسانانو کے بہتر انسان محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم منافکانو دے حق پہ بی بی تحمت لگو لے ها غیبیمی آشتی پوری حیران و پریشان دی کوروالا حیران و پریشان دی دا بی بی پاتی سنگشوا تحمد تاولا گاؤ صحیدیو کا غلط دی دورا پریشانی جی پچارا زی اغا الہ نو نوچے کلا محمد الہ ندی صلی الله علیہ وسلم نو پا عالم بل الہ بلکل ممکن ندی بل اله نشته. <تصح> دعوت سورت اتناب فا اوصاف منکرانا دناکار صفتننا شاق صفات دا منافقان دي حوغا اسباب دا بحیائی دی دې صورت کې د معاشرې د پاکیې د اصول ذکر کین خلاصه د صورت دا ده چې صورت پینځه بابا باب له رومه پوری وادی کی ترغیب دے منلو دے حکموں دے اللہ تاں او وادی کے سلور احکامات ذکر کئی دے پار دا, دا لری کولو ختمولو دے اگی بے حیائی تے کم عمل کرا غلی بم باب نمبر 27 بوری وادی کی ذکر کئی منافقان تے زجر او مومنان تے آداب او صفات ده منافقانو در ام باب آیت نمبر پین دیس بوری پده که تذکره دا بحقا و امورو چه غم بادی زنا دی ده زنا لاری خیجی و لاری دی جه پده زنا راځي اغلار بنده ای سالورن باب وصل اختم بوری دی پاری کې دعوت توحید دا سره د مثالونو نه د وحد مثالونو ذکر کایو د مشرک مثالونو ذکر او بیا پینځه دلایلي عقلی ذکر کایې پینځم باب تر اخر د سورته پوری پاری کې تقابل د صفات د مؤمنانو او د منافقانو کایې او بشارت ورګې مومنانو ته حاصل لسورت د دې چې څلور احکامات پاول اول کې ذکر کړي د پاره د ورو کولو د او د زنا او بیا د معاشریده بچ ساتلو د پاره ولاری باندې د بهای او پمز مسګې دا عیسی صدیق رضی الله عنه پاکیو براءة ذکر کړي دا صورت د ما شریف پاکیت ذریعہ او د ما شریف په پا پاکوالي کې شریف باقیت کی در زنانو لئے کرداری تدی وجن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فیو علا تخط لکلہ آغیت لکلیو علمون ساکم سورة النور فلو زنانو تا سورة نور خی او حدیث در جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک دا حاکم دارنگ ملہ علی الله رحمہم اللہ او یودو کتابون نورم دا حدیث ذکر کرده دیں کہ نبی علیہ السلام بوئی لَا تُعَلِّمُوهُنَّا الْكِتَابَتَا خَضُتَ فَضُّلْخَتُونَ مَخَيَئِينَ عَلِّمُوهُنَّا فضل علمو الْغَزْلَا خُبِكَارَ يُمَّ پَرِدَئِي سنہ سے کار و توخی لکا آغا وقت کی بوڑی ریشل شوین کپڑی مپڑی بیتی جوڑو لین او نبی علیہ السلام داموئی چلات اسکلوہننالغرفا دیپ بنگلوکی مسا تی یعنی مانا دادا دیر نازوانے مت سرے مسا تی سنہ سے کارم تی اخ لین سلورن نبی علیہ السلام و یعلموہنن سورت نور و توخی چې دایدا پاتاو لګي چې پاک مسلمان کم یو ده او پلید کم یو دی پاکیت پر سرازیه او پلېتی پر سرازیه ندا وه بهترین صورت دې جناب علیہ السلام هم دیدا از ذکور کولو زنانات حکم کړهو حضرت عمر هم ویلو نصلو او زنانو عضوا له تدی ډیر لوی ضرورت دی خو زنانہ زکا ذکر کړي چې د معاشریه خراب والی کې لوی کردار د زنانو وي او زیا یاد د و جنه ده دیز ده کول و زیاد حکم ده زنانو تا چه ساسو پا مور پایشی صدیقی تحمت لگی دلو ده ها غی ده پاکیت دی صورت اعلان کرده ده نو ده صورتولو لئی ده مور کردار باده تمعلوم شي نو متل دی او یسل خویا پکې نوري نو یو پکې رموري نکته حران غي خدا صفات دې دا مور پزان کې وا چا چا ډېر پاک وا دا غي په پاکيت الله د اسمان نګواهر علي ګلې دا نته ځان دوايد عيشي صدیقي ته به دار نو ځان دغه سپاک ساتم الله دې زمونږ استادو من دې او فندي د مسلمانانو د معاشري ټول زنانو به الله د عائشې صدیقې رضی الله عنها په نکشه قدم روانې کیږي سورت دے دے انزلناها الله وي سورتون ډېرلې سورت دې لوی پسې انزلناها موږ را لګللې ده الله یې امام سیطی رحمه اللہ در منصور کی مانا کی بیاننا ها وضاحت سر بیان کردے دیم دی اللہ ما آلوسی رحمه اللہ مانا کی فرزنا احکامہا ام فرز کردی دی دی دی دی دی مسلمانانو مطلب دی مسلمانانو ادلب دادے چی سیست حکم ند دی گوردی صورت کی اگا فرحض دی تذکر کئی وانزلنا فیها آیات بیناتن من غرا ليگلی دی پدې کې احکامات واضحه الحلال والحرام والحدود امام سويتي رحمه الله چې د حلال او د حرام او دا رنګ د هڅه جاری کول او احکامات پیکې لا انکم تذکرون به د پارځتا یاد کوي دې لرا دا دی حدس د دی اسی دېول نه یا لا تذکرون دغه بارہ جتاس من نصیحت واخلای دله نه دي چار کلی سورته نور اورا عمل بمکان لعلکم تذکرون چې نصیحت قبول کای او عمل به اوتایي لړم به سلور قوانین ذکر کئ چې په عمل کې راغلی به أي بن بخلق منکیږي څنګه راغی د پاره سلور قوانین ذکر کئ لړم به قانون دادئ چې سینا کار سړې دیو سینا کار اخزدا نو دی باندی حد جاری کئی او پدی حد جاری کولو کی پدی باندی زدن مخو گوائی اززانیت و اززانی زناکار خضاو زناکار سڑے فجل دو کلا واحد من هما او وحای حری او ددین می اتجلتن سل دوری کل چی واد کڑی نئی بی وادا الک دیو بی وادا خضا دا دوارو زناو کڑا گواہان پی زا لورو گواہانو گواہی وکړه هدي کی گواہی د خزنه ده موثبر دي کی بس لور واړه سړی وي اری گواہی وکړه نو صدا به ته ملای ويږي یا غی اقرار وکړه یو قصد وکړه یا نه د کړي اراله بخپله اقرار وکړه چې بس مونږ نه دا جرم شوی دی را له صدا راکایي لفجلذوک اللہ من مینھما وہ ہے هر یود دینا مئات تجلت سلذری او جواد کله تا غسل گواہان پیشو بیا ده غسل ز راجم دی هغه پکٹو وشته کیږي او په حالت کې بمری اغان ولا تاخذکم به مارافۃ فی دین اللہ ندی نسی تا سلرا په دې ډول باندې رافتن نرمی فی دین اللہ کولو د قانون الله کی اللہ وی کتا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کئی تاس چیمان نڈائی پا اللہ پا رضو سنائی اللہ وی کتا اللہ منی قیامت منی نو پدی چی حد جاری کئی نرمی به پی نکئی زلو با پی نسو دائی چی رو ہوئی داولی ننا اللہ وی حد پی جاری کا یو حدیث دی امام کرتا بھی غالباً ذکر کردی چی اغزمکہ باندی یو حد جاری شي غل صدا ورکړي شي زناکار لس دوری ورکړي شي نوای د پنځوس تر ازو باران دورا برکتي نهي سورج دا یو حد پدې لکه برکتي دي دا الله رب ال حکم دی ابیا خصوصا پدې دور کې چې اسلامی حدود ټول پیمال کوي پدې عمل شروع ش الله دې زمونږه استاد او پامل کوي داسېهقیمان رای چې دا, دا اللار ر ایت ک دا د الله قانون منی او دا الله قانون ملک کې نافیس کې او بیا اللهوي چې دا سزا ورکې نو دا په کمره کې ورکئ او نه وللی اشده ذا به حاضیر دی شي سزا د دواړو ته توتوننی یو ډله د معمنناونه لب دا د دخل خل کوړان د اوله زا ورکه چ ټولو شي از ذانی لاینکو ہی اللہ ذانیتان دا دویم قانون ذکر کئی دویم قانون دا دے چی پہ ماشرکی ده بدکارے اور ده زنا نفرت پیلاو کئی حاصل لہ قانون سدے چی ماشرکی د زنا او د بدکارے نفرت خور کئی خلق په دی کئی چی ده پلیت شی ده ناکار شی ده ده نکسان دا نقصان کیو ده نکسان دے پا کی از ذانی زناکار لاینکو ہون ن یوزای کیږي الا زانیتن مگر ذناکار سره او مشرک تنو یاد مشرک سره و زانیتو ذناکار خغا لاین کفان یوزای دی سره الا زانین مگر ذناکار او مشرک نو یا مشرکه پدی کول علماء کرام مختلف بحثونه کوي فاخرہ کی قول فیصل ګڼو علما دا ذکر کړی دی چې دا اشاره د خوې او عادت ته <تصفح> چې د زناکار سړي خوې او خاصلت دا دي چې دوی نکاح لم پلې ته خطر ګوري زکات چې ددغه مخې خوې خاصلتي نو پاکې سره ددغه گزار نه کیږي او یا لاین کې خدامته کوم معنا وکړه چې نه یو ځای کیږي ازاني زناکار سره لاین کې هو نه یو ځای کیږي په وقته د زنا کې الا زانيتن مگر د زناکار سره او مشرکتن یا د مشرک سره مطلب دا دی چې زنا دا د مشرکانو کار دي مومن مسلمان لنه دا پکار زکه د زناکار سړی خو یو خسرت دا ګرځېدلې چې دی بیا مشرک ګورې یا زناکار ګورې و زانیات او زناکارا لاین کې فحانه یو زکی ګیره سره الا زانن مگر زناکار سړی او مشرک یا مشرک سړی ګورم زناکار او مشرک سره او زناکار د مشرک سره په یو صف کې ودرولا وجسدا وجدار چې د مشرک خو خدای نی معلوم الهي نی معلوم هر در ته اسی دای د هر بابا پنو می منحتای دبی الها او هدینی مالم او د مشرئ او د جناکار خزی خاون می مالم وحرم ذالک علی المؤمنین حرام کړي شه د کار په مؤمنانو باندې حرم حرام کړي شه دی ولی حرام دی د طیب نه دی دا شی پلید دی ګنده دی معاشرکی بدی باندې ډیر لوی فسادات راځي خلط النصب راځي نا سب ګډ‌وډول او پیغمبر علی السلام وي اغا خزا زما امه ک نه دا چې پر نسل دبر برصړی کور ته وډین پر دې خلل نوسب راځي پر دې باندې په مشارکې په یو بل به اعتمادي راځي نو د خلاف پروپاګانداو کوي د خلاف بیاناتو کوي جدوجہد کوي د مسلمانانو ذهن کې د دې پلیتی واچوي او حرم ذالک علی المؤمنین الا وای د زنا او د بهایای ودې ملک کې خلاف بیاناتو کوي پرچاروي کوي خلک پوغوي چې ګوره دا شی حرام دی ناکاره دی په لید نه دي د دې بد خلکو ته ته کار کوي الله دې ټول مسلمانانو له دا وسو چې د زنا خلاف کوشش وکړي جد جهید وکړي ونن خبره الټا ده هر طرف نه دعوه د زنا هر طرف نه دعوه د زنا الله دې زموږ اوستااسو په خپله حفاظت وکړي والذین یرمون المحصنات درم قانون چې سینا په عمل کې به یې ها نګي کی کلا چې کله یو به ځای خلخ وځي کله به یې خځه ته مت لاګولې کله به بلې کله به پا یو پاک دامن ته مت لاګولې او کله به پا بل پاک دامن نو الله رب العزه ته د دې د پر قانون ذکر کوي چې وسړې ولګې دو پاک دامنې بدنام کړه نو دلهم اتیا دوری ور کوي والذیناکسان یرمون المحصنات چیب لگی پا غاصلو خوزو سمملم یاتو او بیادی نروری المحسناتی پا پاک دامنو اسیلو باندین سمملم یاتو بی اربات شہداء بیادی رانوڑی سلور گواہان فجلدو امن اوہائی دی لرا سمانین جلدتاً ولا تقبلو لہم او مقبلو اید پارا شہادتاً گواہی ابداً چرہم لاائ دغه کسان ح فاسکو بهنا فر دری کو دری دفی پیزي ک کړی او اتیا ګوری وها دوی بلا تک بلو له هم شهده ت نه بده کووهی بلکل مقبلوي او در اولای کو فاسیکون دغه یعنی ایعلانو کوې جو ګفلان کې فاسیک دی د د دداخللی بلکل اعتمک نشته پاک دامنوبانندې دې تهمت لګي ال الَّذِينَ زی نطو مګ کسان چې تووببه وسته من بعد د ظالې کاپس د دی نه اصله او خپله مسم کو په ان الله غ فور رارحم الله د بخون ک سره یو سړی توبه وسته نو د نه کمې خبرې لري شوي یو خدا د جوله کومل فسی کو دفیسک نووه تټیک ده د اتیا درېو تمافقیږو که نه نو درې تعلق لک د مکتوب سره دی کاغوي چې زی معفو کوم چې بچای چې چابانی چې ته مت لاولې دی کاغوي زی معفو محفل حق معاف کړي نو ټیک دې ماف دي کاکه نه معاف کړي حکومت یې نشي معفو کړي دا مس کېګه خبره د ولات قبول لهم شهادتن ابدا دا پر غواهي بالکل مقبله وایي دا پرې ته به باندې او چا دیږي راځو کوم او چا دیږي اه له علم کې بعض علماؤی چدا حکم من پورتا دے اسی گواہی کبلیگی امام ابو حنیفر احمه اللہ پا دے کلک دے چاگوی لفظ دا ابدا زکر دے چیو زلی پا پاک دامنا زنانا تحمت اولگاو ترقیمت دا, دا دا اس گواہی نا کبلیگی دین اسلام داس پاک دین دے اگوی اصنا چیو باندې بانی سک بیزایا تحمتو نا لگئی واللزین یرمون ازواجہم سلورم قانون یو سڑے پاک پلا خزا تحمتو د د دو پارا کوم حکم دی تو می را که سلور گواہانی پیش دو خبر اخلاسا پا خضبا چی دنو حد جاری شي سلور گواہان نو او دے پی تهمت لگی نو جن تیرول با سروس گرانی دو خضبا دے با دی شی دو خضبا دو با دی شی نو اوز بچل سی طریقہ هغه اغا طریقہ قرآن ذکر کری واللزین آقاسان یرمون ازواج هم چی دے یعیب لگی پخفلو بی بیانو می کوله هم شوده او او ندي سره کوان الله انف هم مګې پ خپله فشهدهه د همنو کو د او تننددي اربه اوشهده اتله سور کسمونهدي په نود الله ان هوله من سواد ک نه چې د د در رشتتنونه دقاظ مخ کې به سور کسمنو کې دبوی زما د وخواامې ساو په پظم دل ب ووي ان لا الله عليهلی چ لانت د اللهدي په د باندې امکانه منکذبی نه کوي د د روګنو نه په پنظم د بدا ووي که زه د روژ هم په ما د دله لا نې اوس ک چېتههذې اقرارو ک او د خووند رختیا ووي په خبر خلاصه دا حد به پې کویم شي او که نه داي چې نه د به ما د روغویللی نو اوس ب داې چل کوي و د راان حال لاذابه لری کوی به د دښځونه ح لره انتار به شده تممل الله انتده چې دا کووایانو کې قسمونه و کې ارب شده تنبلله سور قسمونه په نودر الله ان نه هوله منل کاذبینه چې دا سړی د دروغځونه د دا به سور دله قسم کوي او دا بی چې زما دخواون دروغی والخامس د پپینزمزل بداوی ان غضب الله عليها چې غضب الله دي پوري باندې ان كانه من الصادقين كویده سړې دریشتینو نا پپینزمزل بداوی چې په ما د الله غزرې کته ته دا خوند ما رختیاوې نو چې کله دې طریقې سره دې چې لیاں اوسه اوس به حکم صحیح نو امام شافعي دا دی څ سالي سالور قسم نه اوکړو نه بد دنه خزه جوړه درهید بیا نه کی بالکل نه کی امام ابو حنیفه رحم الله تفریق د قاضی ضروری د قاضی به فیصله وکي یی بس ما د خځستانه جدا کړه حکم وو کی زه کئوم قسم نو اوکړو بلم قسم نو اوکړو یممر اسلام زمانه کوم دا سیاکه شیوا خځل چې کلا سالور قسم نو ټیم راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړاندې کوي قسم نو وکړم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام می زیستاسه ما مل الله تعالی دا هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می کتا سو غړی چې د ښاون د ښځو سره د کم سړینو مخلی د دې ماشوم پیدائش او د هغه په شان دي شکل یو نو دا سره برختیا وایم او کنه د دې پلارغونې شکل یو نو بیا به دې درو کوی چه کلماشم پیداشنو دا خاون خبر ایر اختیاو خطا غماشم دلکل دا اغا سری پشانو چه دی چانو دی سری اغسطو ای خاون دا خزی اغسطو اغمبر علی السلام بی کده اللہ حکم نوی نلکان لیو لہا شانن ویدی سربما کتلیو بی خبت دا اللہ حکم نافذ شوی دی نو دا دا اللہ حکم دی جبس جب جدائی را لہ خبر اخلاس بس دا پوشا واللہ پوشا خوی ولولا فضل اللہ علیکم کنو فضل الله پتا سباندین وزر آزاب بیدل در کڑو لا آج لکم بلعقوبتی اللہ بڑیر زر آزاب در کڑو کنو اے الله اللہ پتا سباندین ورحمتو ومہربانی دا اللہ وأن اللہ طواب حکیم کیکنن اللہ دے توبہ قبل ان کے وہ حکمت والا ان اللہ ان اللہ جاؤو منکم بی زین دویم باپ او پدې کې زواجر دي منافقان وتا او آداب ذکر کوي مؤمنان وتا پدې لاسو يه تو نو کې د عائشې صدیقې رضی الله عنها پاکيت بياني الله رب العزت ان الذين جاءوا بالافک یقینا کاسان چراث له وکړه دروغ وتا اسبتم منکم دا وډاله پتا سکی واقعا امام بخاری رحمه الله پګاڼو ځایونو کې ذکر کړي دا واقعي د افق امام احمد ابن حنبل په مسند په خپل مسند کې ذکر کړي دا دانه کې امام ابن کثیر رحم الله غو سندونو سره ذکر کړي دا مفتی شفیع رحم الله معرفت القرآن کې ذکر کړي دا غو مفسرینونو ذکر کړي دا حاصل او خلاصې دادا چې نبی علی السلام خو یو عادت دا و چې کله به سفرته ته نا نبی علی السلام با خسن ای آچه و چه ده نه به ځان سره بوتله یو با, با غزال نبی علی السلام روان دی خسن ای چه و آچه و ده عیشی صدیقی پا نم راواتو زان سر بوتلا و اپس سرات نبی علی السلام نبی نا ده مدینی نا فاصله کې نبی علی السلام پڑاوکو و ایدل تشپت تیرو و مدینی ته خبر راو لیگو چه من فلان ځای زائط را رسی دیلی و سار برا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دېنه منا چې کور ته د اطلاع نه کړي نشي په موردا شل کې سم انسان حصہ نه دي کې دې چې صدا سغونه حرکت تو ويني چې ساده جون هاو د دو کور دوران د دو ذریعہ وګرځي نو دېوا جنه مخ ته اطلاع پکاري نبی علیہ السلام باغزای کې پڑاو کوو شپه ریدا پښمنی ورته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کوو چیزان تیاراوی زوی آئیش رضی اللہ عنہاوی چیزا قضای حاجت للڑم او پہا غٹیم کی ویزا چی قضای حاجت للڑم آد اگا قضای حاجت نروا پس رم ایما چی دی غالبان دلاصو وحن از ما یو حارو اغنو نو ایزو اپس لڑم آغا حار می کتو چونکی تیاراوان نو حار خومی امون او جزوه پس راتلم نو کافل تلیوه وجه ذکرکی چه کافل ولی تلیوه او ایداغی وجه داوه چه زمایو کی جاوه او دا کار شوه د پس ده پرده ده راتلونه نو زباقه کی جاوه که ناس سوما سخادیمانو تا پیغمبر علیه السلام صحابو سو چه اغیی په دی خدمت مکردو چې دا کی جاوه بی اوخت خجولم و کزولم بی اوم او دا غواق کی ویزه اوچه او امر ممکمو او زنانه او طول صفتون داوچه دا زنانه با اوچه ویزه که خوراک لگو نویده ای کی جاوه اوچه تکڑه دا پوخیخی دا پتا تنللگی دلین اوز سوچ او کوما لکه داخو اغا ظاهری وجه ایشی صدیقی ذکر کرده دا رضی اللہ عنها خلوی خبر پده که بسراز دا الله کدا ډیر درنه همې او چې دا واه کیا پېش راتلانو الله رب العزت بدا کسان نه پوکول پدی پدی کی وراز ده الله هر یو چې تکړه خدا خدا منافکانو اعتراض د پاره اږي ذکر کوي چې دای څنګه پون شو دغه چې منافقینو دا خرځي کوي اعتراض نه غای مونږ ډیر ریس په کې په پدا غټم کې سربېشي نه وې ورسو بزنانو فر اخرالا نوبیا سربواله راغې بهرحال دایروات چې زراعلان ماچو کته کافلانو چا پیر می کو دلې سوق نشتي او ما چې سوچو کو یما وی کچته ز په اسم لار غلطه نه کړم نو بیا غځای باندې کین اسم یما وی چې کچته تا پاته ولا کېدنو ما په سې بخامه خاصوک نو سوکراځي وی زنا اسم د غځای کې پدې کې مستر کې ور لې وی ودشېم نمخ مختاره شې دې پیغمبر علیہ السلام عادت داو چې صحابی او صحابین یې برسو پر خدا چې له ځان سره پادشي یې جاګه پرانا کې وګوري او ځان سره راړي وایو یو صحابي دې هغه راغې او زما خوا ته وویل چې ما تیو کدل لاس نه غوي لله و اننا الیه راجو وای ز داغه په دې کلمه باندې راوي خشم ز پی په یاندم نو زه کيده کلمه او وې چوې د پردي د حکم نازلې دون مخ کې به زلي دون په جندمه اجازه انا لله وی نوې زرا به خوش او مخ مپټ کو وی فوال له ما کلمنی وی قسم په خدای کړه د دین علاوه یوه خبره ما سره کړې وی خو بدک خبره کړیو او به اخ کینو پس کې خدا او زه باغه اخ کینم دموار نیولې کی روان تردی جمون کافلی تراؤ رسیدو نوچه منافکانو کتل نیفحالا کا منحالا کا بس چی سوک دا حلاکی دو والاون آغا شو عبداللہ ابن عبای ابن صلو التمو کم علاو شو حقا چو کتل چائش رضی اللہ عنہ دی صحابی سر رال اللہ نوی اوکو رائکنوی دشپیو تا پاتشویو دی سر علار و بمعظ اللہ نو تو مت شو منافقانو کی خبري گړې شي عائشه صدیقہ رضی الله عنها وی هم تافته نه وې بس اړه له ما کوتې دي زله گ بیماره وی په حالت کې مې ونور سر پروانه وا وی ديغه وی خبري په شک کې واچولم چې نبی لي سلام اغه زړه ما سره نه معلومينه چې د کمې مينه اظهار به نبی لي سلام ما سره کو تقریبا میاش پدی کې تیره شوې وي وی زه او زلم صادن د ام مسره رضی الله عنها سره بهر تلو او داد ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ماسی سیل روا بهر حال نذیرش دره سره تلو قزا حاجت میگو او پس راتلم نو داغي په پړو کې خفون خطا او ګرځیدا نو هغه خیره خپل مسره رضی الله عنه ته وېما وي موري تهو بدرې صحابي ته هري کې نو کې تا پته نشته یې یې مای دسو وې ته خو جيبه خله پتا دور له ته مطلب کې دې خبر اوکرا. او او وي د منافقانو سره ده غي په لمسه کې زم ما غزو مرغله دې نو دې مو سره دا څنګه خبره کوي به هر حال وېما ته دا غي د خلینو پتاولای کېده وې چې دې راته خبر او کړو نو زمما مرز نور زیاد شي وې وې چې کله قرط عالم پیغمبر علي صلوات و سلام راغې نو ما ته اجازه ده او ته ما یې امر کړل لړش مې لړش وي چې مور نه مې کو ما ته تاسو داسې خبر اوریدلې ده په او یبه بچه خیر ده وې دا چې لچابنه او یو بنه باغې کې خپل خاون ته زیاته محبوبي نور دا غې ده بدنامول له پاراسنا څخه لارنه مې د بوزو کونه هغه مې بس دغه خبري وي وې بارحال د غرض ما په جړا ته رخړایم په مې په جړا ته رخړایم بلر سحر نبی عليه الصلاه والسلام جماعت کې صحابرا دی دي زمما بارکه تپوس کړي خارجا خبره کړي دا وبدا خبره چا نه وکړي صرف ی حضرت علي رضی الله عنه یو خبره کړي وا او د عائشی صدیقې سره بغوس نو ډېر به فون د پدی کویګنه اګه جده پیغمبر علی سلام پریشانای دو کتل نبا نبی علی سلام خپه شو او الى الله پیغمبر تولی وله سوچ مرصوچ تا د پاره خزی ډیری دی زان دو مر تکلیف کې سلا اچایم ته له نور خزی ډیری دی بدک یو خبره شوی را نور چی کمو صحابونا نبی علی سلام تاسو کړه د نایده خیر خبره کړه بد خبره نه دا, خبر دا کړي یو صحابي علی علی الله یو مشوره ور د الله بمره دا د کور معامله ده د کور د خادمې نه تپووکنم خادمې را و غخته هغستا د یشي س دی کې باره کې څخی اللی هغوی د الله پ صرف دا یو کم زوریا په کې زه خصوصمه چې اوړ غې نو داهسې په ځای بندې پرېدي کله کله بیزاره شي نوېخوري د دی نه العللاوه مع پهې کې نور څ کمی کوتهې دا معدي دا پاکه د خلک در وغوي پ غمره له حصللا تو سلام. ګنې خبرې کړې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څو صحابو یې تستا کور ولا پاک دیو د منافقان دروخ وی نبی صلی الله علیه وسلم می سوچتا دی نا جماعت دي ظالم نخلاص کی وی منافقیات کا عبد الله ابن عبید ابن سلول یو صحابي پاسې ده د انصارو دی یوه قبیلینا ولې الله پیغمبره اجازه ترخه کدا سړې زمونږ په خاندان کې مابته سړ پرې کړو وی او په دې بل خاندان باندې کې د نو موږ اجازه تر کاټبه دی پری کو او د بل خاندان ده طرف یو صاد ابن معاذ رضی الله عنه او بل یو بل صحابي او هغه حضرت صاد دي زه دوه نوم صاد او یو د یو خاندانو او بل بل خاندان او عائشہ رضی الله عنها ډېر خسرلو او دا غټم کې دغه خطر په خونه لای کیده هغه باسي د غوته قسم بخوده تین شي او جلې وی ځکه نشي او دا زموږ د خاندان سره ده ځکه وجنې وی کساد خاندان ویتاب نوی وجلی بارحال دا خبری کی دی شعور جوڑ شو نبی علیہ السلام ټول کینول غلی کڑو بیا نبی علیہ السلام خپل بیانو کو خود بیویلا خبر اللہ ختم شوان نبی علیہ السلام حائشہ رضی اللہ عنہو اتدا دوی مشبوم دا غسی تیراشو دوش پی دو رضی دیو جڑل بلرز باند نبی علیہ السلام ایما سخر آغی چر آغی او کی ناسوان زمانوی موری یو طرف تناس ده لاره نه بل طرف تناس دی نبی له سلام تو سلام راغي نبی له سلام خطبه ویله د خودبینه پس یایشی کدا کار نکړی الله نه توبه وباسه مافیو غواړ الله نه توبه وباسه ما و و پلار تر کو تل میزه جواب وکا کنه نوې پلار میزه سوال مې مور ته می نغی ملل نذر عزیزه بسو اموې آیش رضی اللہ عنہوی ترداغ تیم پوری زمان اوخ که نوی ادری دلی خوچ دا خبر همی واریدن زمان اوخ که ادری دیوی اوی ما خود باویلا پر دیرو خبرو پویده ممنا وی قرآن مم پورا نوزده دا, دا یاکوب علی السلام نومم را نهیر شو او ماوی ما چه تاسو یو خبر همی واریدلی دا وزرک مضبوط ناسته دا که زداؤوام چه ما دا کار کرده دی نو تاسو او دا آو دی. خوده ماري په خدای قسمی ما دا کار نه دی کړی الله ته پته دي چې او کدا